Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejáncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejáncsi Facebook oldalát, amely üzenőfüzetként is működik. Laura Zói, második rész. Voltatok ezt szavazni? Igen, igen. Ezt szabad megkérdezni? Persze. Te voltál? Én nem voltam. De miért nem? Nem volt kire? Budapesten vagy EU-ban? EU Egy se. Egyikben sem. Szandira szerettél volna. Szandira szerettem volna-e? Ezt értettem. Szandi nem indult. Hát, nem kérde... volt kire. Mit, mit kérdeztél? Hogy Szandira szerettél volna-e? De vicceltem. Hogy tényleg ezt kérdezted? Igen, igen. igen. De miért pont Szandi? Mert hogy mondhat, hogy nem volt kire, akkor mondom biztos ezért, mert Visszalépte, választó visszalépte. Ki, gondol, ki gondolná, hogy te korosztályod, vagy te neked így beúrk egy átlán -be? Hát itt van a fotója, nagyon szép lány, mindig látom az Instagramon. Itt van a fotója? Hát kint van, tele a város Szandival. Igen. Persze, hát ki van plakát, hát mindenhol. Hát persze, de hát mindenki ott van. A Szandival. Igen. Igen. Ez a szikoraféle Szandi? Szentkirály Szent Alekszandr. <gül> <Ja>, értem, hát... <gül> én mondani is akartam, hogy nem biztos, hogy ilyen arra Szandira gondolt. Én nekem a Szentkirály Alekszandr-ra sose volt Szandi. Amúgy én se szandíztam még, de úgy gondoltam. Nem, tehát gondoltam, hogy rá és becézel. Szandi. <gül> Frankul az hittem, hogy a Szandira. Jó. <gül> András, te tudtad, hogy a Szandi az kicsoda? Én is, én... Én. Nem, nem, nem, szandíra se Nem, hát. Nem. És akkor? Én nem a pártokat láttam alapvetően, most kivételesen, hanem az embereket is. Az emberek zömével választás előtt vagy összerúgtam a port, vagy nem gondoltam azt, hogy nekem rájuk kéne szavaznom. De szerinted úgy kell szavazni valakira, hogy mindennel egyet értesz, amit ez az ember képvisel? Ez egy jó kérdés, de nem tudom a választ. Ugye végül is azért is ragyogó a kérdés, hiszen hány órán volt eldönteni? Tizenkettő? Tizenhárom? Aztán hatkon nyitottak a szavazók. Uh -huh. Hát de igen, de általában már az ember úgy megy, hogy előtte. Nem. Tudja, én... és nem aznap. Kivély, ugye, hogyha a Szandi volt a fejedben, mert nem. akkor tényleg kevesebb időmöre. Ti mennyire vagytok egyébként hirtelen döntőek? Mm. Hát, hogy mondjuk ilyenről van szó, szóval, hogy kire nem, szavazok, akkor nem. Nem, nem, Ugyáltad, nem, nem, nem, nem De általánosságban nem tudom megmondani, a helyzettől függ. De volt már olyan, hogy egyik pillanatról a másikra úgy döntöttél, hogy előtte még fogalmad nem volt, hogy ezt fogod tenni? Biz nem mit én biztos, hogy volt. De az, nem, az nem számít, akkor ilyen nem volt. Csak akkor számít, ha tudsz rá példát mondani. Laura? Nekem volt, de nekem nagyon tudatosak a hirtelen döntéseim tudatosak a hirtelen <gül> Erre tudok egy jó példát, van egy barátnőm, aki kitalálták ezt a teóriát, hogy minden jelenség a világon, meg minden ember, az kettő csoportra hozható. Britney Spears, vagy Lady Gaga. A Lady Gaga az a megcsinált tudatos dolgok, a Britney az pedig az ösztönös bum az arcodba. És vannak olyanok, akik ezt mixelik. És én úgy tűnik, hogy Britney Vagyok? De igazából a mögöttem. Gaga is, igen. Te mi vagy? Azt hogy valószínűleg gaga, de van bennem Britney. De azt nem pont ilyen kicsit ilyen van. Én rá, szerintem, hogy nagyon gaga. Igen. Ez elsőre teljesen hülyeségnek hangzik. De ez áll, áll, nem de nem hülyeség. Mi már ezt, ezt évek óta így ismerjük és benned vagyunk, mert egy bará ismerősünk és ez igazából így egy kicsit a kétpólusú világrendnek így az ilyen. <laughs> Mindent szépen választani. Igen. Abszolút. Minden, de hogy pont erre a kettőre én el vagyok ragadtatva. Tehát ilyen választási vonal nálam a fejemben nem volt. Ez egyébként a politikára is ráhúzható. Abszolút. Ez a 13 óra mi rendelkezésemre állt, néha össz hogy elmenjek, de nem volt elég. De volt benne egy kis bűntudat, hogy nem mentél el végül szavazni? Nem, nem volt. Szóval az eredményeket látva se érezted azt, hogy nem. menni kell. Mit gondolsz az eredményekről? Nem. Tudomásul veszem őket. Nincsen különösebb hatása vagy befolyással a idre. Mivel egyikre sem mentem el szavazni, utólag miért mondanék mást? Nem mondom, hogy Gancegál, de... Néztem utána a Vitézi és a Karácsony Gergely miért. Mit csináltak? Beszegedtek? Be Dumcsisztek. Hm? Dumcsisztek. Dum Hát nem szerettem volna leülni egyikügyük azt Aztán később egy este némileg benyomva írtam az hungár Péternek, hogy bármelyikük is győz a moralitásukat elvesztették, és akkor visszaért nekem, hogy én nem vagyok egy erkölcsi autoritás. Amit tudomásul vettem, nem is azért írtam, de zungára már, már beszéltetek ezzel, hogy ez volt az első nem, interakció. Uh, én, igen, korábban beszéltem. Uh -huh. um, hogy elrontottam, vagy nem rontottam el, én az életem folyamán mindent személyesre vettem. Akkor is, hogy ez nektek kiderült, akkor is, ha nem. Talán személyesebbre a keleténél, de ezt ugye a két félnek egyszerre kell eldöntenie, és ebből adódik, hogy azt feltételeztem hosszú idő után, hogy én megengedhetem magamnak azt, hogy írjak egy sms és végül is bármikor írhatok, legfeljebb nem válaszolnak, vagy nem találkoznak velem többet, ennél rosszabb is történhet velem az életben. De akkor ez nem egy vicc volt, ez az erkölcsünk. Aztán azt sem tudom, hogy ezt illettel volna elmondanom, aztán volt még egy vagy még két kör az SMS-ezésben, nem volt vicc, de nem volt harag sem. Mm. Én kicsit a körülöttem lévő emberekre úgy tekintek, mint hogyha volna hozzájuk, köszön. Mm -hmm. Ez egyszerre jó, egyszerre rossz. Nem kölcsönös mindig, vagy nem kölcsönös de a mértéke. A A közszereplőkre is. Mit a példa mutatja? <gül> Szerintem egyébként ez pont egy olyan tulajdonság, ami nagyon jellemző a mi generációnkra. Mert hogy annyira körbevesznek minket a olyan emberek még jelenségek, akikkel csak a közösségi médián találkozunk, hogy azt gondoljuk, hogy valóban közünk van hozzájuk, valóban ismerjük őket. És ez egy pont olyan ö, zavar, ami így minket érint, vagy a mi generációnkat, ami egy tök nagy félreértéshez vezet. Jú, mert... de azt tisztázni kell, hogy ez a köz, amiről beszélünk, ez az internetes felületre való közt jelent, vagy a valóságban? Hát egy kicsit elhomályosult ez a hatás. Hát de ez elhomályosulni nem homályosulhat el, hiszen a kettő az úgy válik el egymástól az én szememben, mint Bris Spears és Lady Gaga. Nem teljesen, mert szerintem, hogyha nem szeretjük az életünket, ami a való világban tapasztalunk, akkor lehetőségünk van arra, hogy így uh, kiépítsünk egy teljesen másik életet a közösségi médián, vagy a virtuális világban. És ennek szerintem komoly pszichológiai hatásai lehetnek, hogy ha nem szeretjük azt, ami most van, akkor keresünk egy másikat, és amúgy meg tudjuk találni. És egyre több eszközünk van arra, hogy egy másik világot éljünk, meg tapasztaljunk ha nem szeretjük a mostanit. A nagy kérdés az, hogy a kettő az azonos rangú-e. Hát egy, egyre... Hiszen az egyik az egy képzelt világ, a másik meg valós. Ha valaki a képzelt világot valósnak hiszi el, akkor szerintem megvan az a mérték, ami már nem normális. Nem, de egyre többen vagyunk nem normálisak. Szerintem. szerintem egyébként ilyenkor mondjuk nem csak azzal van probléma, aki mondjuk így valamit projektál, és akkor azt mondja, hogy ez a valóság, hanem az is, aki mondjuk így Megnézi az Instagramot, és akkor elhiszi, hogy amit lát, ez biztos a teljes valóság, és hogy nem. Nekem az annyira furcsa, hogy nem egy ilyen egyértelmű dolog, hogy mondjuk amiket látunk, az csak bizonyos aspektus annak az embernek az életének, és egy ilyen, hogy ez is kicsit hülyeség, hogy valóságot várunk, hogy akkor így annak az embernek az egész életét átlánni, és hogy például valaki, hogyha már több követője van, akkor neki. Előbb-utóbb muszáj valami mélyebb posztot kitennie, vagy muszáj ja. elmondani, hogy én amúgy szarul is vagyok néhát. Ezt miért nem egyértelmű, hogy miért Jó, kell elmondani? de ezt most már tudod, de ezt 13 évesen tudtad? Amikor mondjuk először mentél a Instagramra, és ezt láttad ezeket a... Hát biztos nem így gondoltam, mint most, vagy nem ennyire láttam át, de hogy... Uh... Mióta van Instagram? Fú, nem, nem ilyen, ilyen 12-13? Szerintem akkor Egyáltalán ti visszaemlékeztek emlékeztek az az előtt és az az után életetekre, vagy akkor annyira gyerekek voltatok, hogy ez nem volt mérvadó? Persze, szerintem abszolút előtte ez így megvan. Hát mert ugye Facebook mondjuk régebben volt, de hát arra is előtte természetesen. És arra is emlékeztek, meg... hogy hogy változtatta ez meg az életeteket? Én valamennyire igen, mert hogy akkor ez egy nagy dolog volt, hogy felkerülhetsz ezekre a platformokra, és még szerintem a mi szüleinknek ez annyira új volt, hogy nem tudták pontosan, hogy mit szabad és mit nem. Igen. Mikor mehet föl a gyerek, mikor iPad-e, vagy nem, nem volt még iPad, akkor nem tudom, mikor Facebookozhat, meg ilyenek. A korlátozás és... minek szólt? Uh, hát az ismeretlentől való félelem szerintem. De ez a szülők ismeretlentől való félelmével is az oros volt? Hát ez a szülők ismeretlentől való félelme. Hát Igen, a szülők, a szülők nagyobb mértékben féltek a ti ismeretlenetettől, mint amennyire ti féltettek a saját. Hát mi adoktól? nem féltünk, hát mi ott voltunk 11-2 éves gyerekek, akik akartak facebookozni, hogy tudjanak csetelni a, a barátéket. A szülők megismerkedtek ezzel a valósággal, vagy ez annyira jött, mint hullám, hogy már nem tudtak ellenállni? Hát abszolút. Mondjuk, Melyik? Hát benne vannak ők is most. Arra, mert... azért, hogy nem fe... Hát mondjuk... Anyukának van Facebook-e, meg így tudják, hogy mik ezek az appokszal, hogy azért nem az a szintén, mondjuk megkérdezik, hogy mi ez az instagram de hogy nincs nekik feltétlen, de hogy azért így tudják valamennyire, hogy... De az életüket nem úgy érik ezeken a platformokon, mint ti? Én anyukám, de... Vagy én nekem a nagymamám is fent van TikTok-on, instagram van, és akkor... És Hát anyukám egyébként használja a Facebookot, meg posztol, és hasonlók, de hogy valószínűleg sem azon a szinten használja, szerintem nem annyira az életének a mindennapi rész, mint valószínűleg nekem. Mondjuk és az, amiről maga. te beszélsz, az is jellemző rájuk, hogy felépítenek egy másik valóságot, és oda menekülnek, egyébként mm. az igazi valóságban rosszul érzik magukat? Nem, ezt nem gondolom, hogy jellemző a szüleim generációjára. Meg szerintem az egy másik típusú ö, felhasználói jelenség, amit ők csinálnak, versus amit mi. Mi a különbség? E Szerintem a, a, a szülőknél egy kicsit inkább a faszmíregetés van, hogy kirakom a gyerekemet, nekem nem diplomázott a gyerekem, neked nem, itt van én, szép család, szép férj, szép minden, a, nálunk pedig ö, minket meginkább inkább beszippant ez az egész. Most mindegy, hogy melyik aspektus erre fókuszálunk, hogy tényleg a közszereplők, vagy az, hogy miért nem nézek így, még stb., de hogy nekünk sokkal jobban Benne van a, a egész mindennapunkban, így nagyon jelen van a szüneinknek, pedig szerintem inkább az, hogy nem most felmegyek a Facebookra, és ezt meg ezt fogom csinálni. Sokat tudatosabb. Tessék? Mennyi időt töltesz ezekkel te egy nap? Ez nem publikus. Hát? Pont ez. Miért a a titok? A mérték, hogy meg tudom. Hát az mintem, olyan, mintha annyi alkohol, hogy és akkor... mint többet, mint kéne. Ez olyan, mint hogyha nagyon sokat innék. Vagy nagyon és sokat azt én. is titkolnád? ez, gyerekek ez most mosodott eszembe. Szerintetek, ugye egy alkoholistáról az ember előbb-utóbb meg tudja mondani a viselkedése, a külleme alapján, hogy alkoholista. Ez egy igaz tétel? Szerintem nem feltétlen. Tehát te már találkoztál alkoholistával, aki nem látszott? Szerintem ez így az ilyen sztereotíp kép a fejünkben az alkoholistáról, hogy mindenképp látszik, miközben nagyon-nagyon sok alkoholisten el nem látszik, főleg amiatt, hogy mondjuk az ivás vagy ma, maga így az alkoholizmus is picit normalizálva, van, és csak egy ilyen nagyon eltúlzott kép él a fejünkben. Persze van, akin látszik, de hogy nagyon sok emberen nem látszik, mert hogy mondjuk azt, hogy valaki minden nap munka után iszik, az ilyen kérdés még, hogy az alkoholista vagy nem. Féljét, és nem a definícióról beszélek, hanem, és nem is feltétlen a szájszagáról, ami elárulná. Akár az alkohol, akár az ecetesség. De a küllemén is meglátozhat, épp úgy a püfegységén, vagy a soványságán. Én szerintem van olyan, akin meglátszik, csak azt mondtam, hogy szerintem olyan is van, akin nem feltétlen. És vajon, amiről a Laura beszél, a túlzott használat? és akkor most nem szálasztuk szét, hogy az Instagram, Facebook, bármi, az vajon előbb-utóbb hoz -e létre olyan jeleket, amit ugyanúgy meg lehet látni, mint az alkoholistán, függetle attól, hogy te azt mondod, hogy sok alkoholistán ez nem látszik meg, tehát sok internethasználón se fog meglátszani, hogy egyébként ő internet függő. Hát szerintem az azért látszik valakin, hogy mennyire fontos neki. Nem is úgy fontos, hogy mondjuk azt, hogy használja, hanem, hogy kitesz magáról, mert szerintem a közötti de most nem lökrük, erről hogy... beszélek, én arról beszélek, nem, hogy te találkozol bele az utcán volt olyan ismerősöm, akivel találkoztam az utcán, és a lányom azt mondta, hogy ez kiköpött kábítószeres, yeah. és az illető kiköpött mm. kábítószeres volt a kérdés, az kiköpött internet használóról meg lehet -e állapítani az internet használat okán a külleme következtében, hogy ő egyébként dependens. Köszönöm, szerintem... csak. Ja, csak azt hiszem, nem első egy nem tudom elképzelni, mi lehet az, ami alapján ö, meg tudnád állapítani, de mondjuk, hogyha valakit ismersz, vagy mondjuk már egy beszélgetés után, már úgy jobban. Szerintem, hogyha ez kiskorban történik, tehát ilyen kiskamaszkor, amikor ezek a szociális kapcsolatok kialakulnának, hogyha akkor kezdődik el ez az internetfüggőség, abszolút meglátszik, ilyen. meg egy ilyen szociális szorongás, stb, és szerintem ez nagyon jellemző, viszont ö, idősebb korban meg nem feltétlen. Nekem is voltak olyan korszakaim, hogy rengeteget használtam a közösségi médiát, meg az internetet, meg a telefonomat, és ö, valószínűleg azért, mert hogy nem volt annyira jó a mentális állapotom, és szükségem volt valamilyen figyelemelterelő terelő eszközre. Szóval, hogy ez így Okokozat. nem tudjuk, hogy igazából mi láthat meg az emberen. De szerintem, ami igazán veszélyes, az az, hogyha ezek a internettel meg, meg eszközökkel való kapcsolatok hamarabb képülnek, mint a szociális kapcsolatok. Hát ez, amit mondtál, amúgy nagyon igaz, hogy gyerekeken látszik, hogy mondjuk mm -hmm. az, amikor egy-két éves gyerekek elkezdik már akkor elkezdik használni a tabletet, és én erről hallok akár az hogy óvodákban ez már pro probléma, hogy a gyerek mondjuk az asztal meg a széket nem tudja megkülönböztetni, mert mondjuk már az ágyban eszik, és úgy, hogy a képernyőt nézi, vagy hogy nem tud vagy ami a legrosszabb, meg szerintem nem, aminek hosszú távon nagyon negatív hatásai van, hogy mondjuk nem unatkozik a gyerek. Szóval nincs olyan, hogy ül egy szobában, vagy kint a kertben, és akkor feltalálja magát. Szóval, hogy inkább nálunk talán ez kevésbé, de azok, szóval azoknál a gyerekeknél, akiknél az egyéves korukban elkezdődik, és előbb tanulnak meg tabletezni, mint írni vagy olvasni, Na, rájuk lehet, hogy látni fog egyébként. Az, hogy ők egyébként hamarabb tanulnak meg, az azt jelenti, hogy a szülők le tudják a felelősséget egy géppel? Szerintem igen. De ez lehet, egy hát. kicsit ilyen sarkos. Ez, nekem már volt ebből a más, vagy hogy, hogyha mondjuk erről vitatkoztunk valakivel, mert én. Nagyon ellenzem azt, hogy kisgyereknek odaadni mondjuk tabletet, vagy engedni egy számítógép. Ezen tudom, hogy nem lehet örökre eltiltani, vagy el ö, rejteni ezt tőle, és hogy ez a valóság, de én, én azt gondolom, hogy egy két éves gyerek kezébe tablet ez így nem, nem való, és hogy tudom, hogy a, a szülőség ez nagyon nehéz, és hogy most természetesen erről úgy beszélek, mint akinek nincs gyereke, de hogy nekem nem, no, mégiscsak ez a nekünk lett a családban egy kisgyerek, most lesz egy éves, most uh, a héten, és amikor vigyázol rá, és ott van, és egész nap sír, és üvölt, de hát olyan szint, üvölt, és egyetlen egy dolog van, ami lenyugtatja, a Youtube-on a Kokomelon, a sárga busz, hogy táncol, meg énekel, akkor nem tudod nem odaadni neki, de közben meg ijesztő, hogy odaadod a telefont és így. De, és lau, így de Laura van, azért sír azután a Videó után, mert egyszer már látta, hogy ha egyszer sem volt a kezébe a tablet, és egyszer sem látta ezeket a videókat, akkor. De wow, akkor nem a tekkezetben se legyen ott, mert ha a kezedben ott van, és ott van mellette a gyerek, akkor, ú, akkor ez micsoda? Mert a gyereket az is érdekli, hogy nem tudom, Hát tudom, mégszinek. de azért, mert a szülő csinál valamit, ezt nem jelenti azt, hogy egy gyerek is mindent csinálhat, amit a szülő. Jó, nem... valószínűleg az a legjobb, igen, hogyha állandóan uh, terózol a gyereket el, gyereked előtt, de az is lehet, hogy mondjuk, igen, neked van telefonod, te felnőtt vagy ő meg még neki. most uh, szóval, hogy az, hogy mondjuk egy gyerek mesét nézzen, vagy hogy zenét, szóval, hogy nem azt mondom, hogy ezeket mind kizárom. De Youtube is egy mese, szóval akkor... Hát oké, okay, igen, ezért mondom, hogy most nem azt mondom, hogy ezeket mind kizárom, nekem csak ezt szomorú látni, mikor egy három éves és talán rá annyira rászoknak, hogy utána már nem de. tudnak vissza visszacsinálni, már nem lehet. De közben meg Visszat ebben a világban nem lehet. Hát, lehet, hogy vissza lehet csinálni, de én azt Látom ami... itt. Visszacsinálni. Az hát mit jelent? Hát, hogy mikor egy gyerek két éves korától kezdve mondjuk csak a tabletem van, vagy hogy az a fő tevékenység, amit csinál otthon, akkor utána már az, hogy mondjuk magától el tudjon kezdeni játszani, és hogy feltalálja magát, az már nehezebb. Tehát ugye a sorrendiséget már nem lehet felcserélni. Igen, szerintem az már. már és annak nehezebb. a jelentősége. Hát van. Hát nem most gondolj bele magadba, hogyha tőled elvennék a telefonadát és nem használhatnád az Instagramot, meg semmit, akkor most neked milyen hatása lenne annak? Szóval most így ki vagyunk ezen, hogy a gyerekek nem tudnak telefon nélkül, mi se tudunk, szóval. De tudom, de szerintem az más, hogy egy, mi felnőttek vagyunk és ezért egy kis gyerekszor szerint nem... Uh... Esti, a, nem? a ti közöttök ahhoz a valósághoz, amiről beszéltek, az mennyire spontán és mennyire tudatos hogy vagy volt-e benne változás időmenet, időközben? Én abban érzékelem a változást, hogy ha jobban vagyok fejben, meg ö, elégedettebb vagyok az életemmel, akkor kevesebb szükségem van arra. Erre mikor hogy azt, Korán, egy öt éve. Tehát egész egyszerűen azt vetted észre, hogy ha nem, akkor igen, és ha igen, akkor nem. Igen. És meg te? néha abszolút tudatosan van egy szarnapom, napom, ha hazamegyek, és akkor menjen a TikTok. Kicsit úgy érzem, Kikapcsol? hogy. Kikapcsol? Kikapcsol, igen. És másnap ugyanott vagy, vagy jobb? Mm, hát nem tudom, hát ezt így nem tudom megmondani. De valószínűleg nem jobb. És sokat árul el rólad az, hogy mennyit töltesz itt, hiszen ha erre válaszolsz, akkor én rájövök arra, hogy te most jó vagy-e, vagy sem? Nem megmondom egyébként, de most... De valamiért jól... mégis azt mondtad, hogy nem. Mert hát persze, hát Ez, ez, ugye, ez, úgy ez, nagyobb, ez nagyobb hálószóba titok, mint hogy voltál szavazni? Persze. <gül> hát persze. Szerintem a legtöbben úgy érzik, hogy Túl sokat, szal hogy többet kéne. És, De és akkor szégyelni való? Csak. Tehát egyfelől csinálja, másfelől szégyen. Hát szerintem ez kicsit az is, hogy igen, mi azért még úgy nőttünk fel, hogy ez nem volt, és akkor így látjuk egy nagyon pozitív részét, a negatív részét, és igen, szerintem lehet, hogy valahogy akkor még úgy tekintünk. hogy Melyik a pozitív rá, ez része? A pozitív része? Közösségépítés. Hát, olyan emberekre, akikre ma való életben nem találná rá. Tényleg rátalálsz, csak az interneten? Nem, nem, Mi de... micsoda? Hát az interneten, de tudsz velük kapcsolatot építeni. Ami Nekem... egyenrangú a valóságos kapcsolattal? Nem egyenrangú, de, de nem. sokszor sokat tud adni, szerintem. Mert az is, egyébként, hogy egyébként, hogy, egyéb... szóval, hogy a... így ezek az appok, meg így a szociális média, hogy így arra is van, hogy kapcsolódjunk, de szerintem egyre kevésbé kapcsolódunk egymáshoz egyébként. Pont, egy kicsit eltávolít, mert annyira kialakul egy ilyen kényelem az egész kapcsán, hogy már igazából nem teszünk energiát abba, hogy igazából kapcsolódjunk egymáshoz. Egyébként nagyon sok pozitív része van, meg természetesen én is használom napi szinten. Inkább talán a negatív részei vannak, amikre... Oké, okay, ez a másik. Mi a egy negatívum? A... Hát ez kap... mondjuk, amit mondtam, hogy szerintem nem kapcsolódunk már igazából egymáshoz, de, de közben igen, tud. Először közösség... nem kapcsolódtok egymáshoz, vagy nem kapcsolódtok úgy, mint régen? Szerintem a COVID után nem, mert a COVID idején volt egy akkora törés, szerintem meg em, emberekben, meg a mi generációnkban, hogy akkor mindent a munkát, az emberi kapcsolatokat, mindent át kellett vinni a közösségi médiára, meg a ilyen platformokra. És aztán, amikor visszajöttünk, minden kicsit úgy volt, hogy na, akkor most mit szabad, mit nem, és nagyon sokan például benmaradtak maradtak home ban nem mennek be irodába yeah. dolgozni. És hát azért nyilván nem csak a home office maradt ilyen, hanem nagyon sok ö, kap, emberi kapcsolatot, meg programot, meg mit tudom, amit átraktunk az internetes platformokra. Innentől kezdve nagyon nehéz visszamenni, mert nyilván kényelmesebb, hogyha azt így otthonról meg tudod oldani, csak nem biztos, hogy ugyanolyan élvezetes vagy ugyanolyan hasznos. Meg nem is sok ez van a közeli barátokkal, nem változtat a kapcsolaton azon, hogy mondjuk így a szociális médiában hogyan kommunikáltuk egymással, mert hogy ott meg van az, hogy élőben, csak mondjuk olyanokkal, akikkel nem vagy közel egymáshoz, és én ezekről beszélek, ez mondjuk felmerül Ha Jól van ez így fiúkat, hogy hívják? Ez uh, egyik csok és a másik pedig a Ádám talán? Mert, csak nem akartam rossz nevet mondani, engem azt hiszem az Ádámmal, tehát biztosan a csokival hozott össze a partizán, az, az egyetlen partizános szereplésen volt, két vagy három évvel ezelőtt. Hogyha a valóságban találkoztunk, hanem egymás mellé kerültünk ugyanazon kérdések kapcsán. Tehát nem csak az egyidejűség sem volt fenn, hanem ugyanazok a kérdések voltak, és egymás mellé vágták. És eljövek között arról volt szó, mint amiről ti beszéltek. És mint hogyha ezt a beszélgetést ismételném, meg most a valóság a ti mm -hmm. hetekben, mert az a valóság, amiről ti beszéltek, az akkor számomra elképzelhetetlen volt. Ez az Ádám nevű fiú, a nagy Ádám pedig ezt. Bázolta föl. És te mit gondolsz egyébként ezekről? Mert azért te is részes. Mondhatnánk, hogy egy influencer vagy. Um, én többet szeretné, több időt szeretné veletek tölteni, és kitalálnék valamit, ahol tudnék veletek dolgozni, mert olyanok vagytok nekem, mint az emberek, de mégis való más. Mm, magánéleti mind. kapcsolatban nem akarok veletek kerülni de dolgozni dolgoznék olyanok vagytok nekem lehet, hogy rossz hasonlat ismeritek a vidámparkban azt amikor az ember egy ilyen kart használ hogy felvegyen valami plüss figurát és a kiveszi, akkor az övé lesz ilyen kar vagytok tehát én bennem van egy akarat de nincs ilyen karom és azt, ami ott van azt el akarom érni, nem akarok plusz nyulat de a valósághoz kapcsolódnék olyan módon, ahogy én nem tudok, és ha most megkérdezitek, hogy a valóságnak milyen szeretéhez, arra se tudok jól válaszolni. Ha azt kérdezitek tőlem, hogy ti mit okoztok bennem alapvetően, akkor szerintetek mi az az egy szó? Mm. Engem nem zavar a csönd? Nem. Hát... Zavart? Zavart. Nekem azért központi jelentőség, hogy a Laura erre válaszolt, hiszen én feltettem, tehát én tettem egy felhívást, hogy jelentkezzenek. A Laura jelentkezett. És hogyha a laura nekünk van egymáshoz közünk, mert pedig szerintem van akkor az, hogy most kimondta azt a szót, amire én gondoltam, annak egy tízes kellen tízes jelentősége. Mert lám, hiába a különbség, amiről beszéltünk az életünk módját és az életkor tekintve, mégis ez a dolog működik. És ez nem félreérthető, tehát ez nem szól másról, mint a megértésről. Schlusspassz, ez az nagyon sok. Nem akarok fontoskodó lenni, meg ilyen izé alakoskodó, azért nem megyek oda a kezet fogni, de szívem megtelt örömmel. Figyelj, van jelentősége? Hát ez szimbiózisban vagyunk. Azt feltételezem, hogy szeptembertől vagy októbertől ez, amikor együtt dolgozunk, ennek van jelentősége. Zavartok az? Nagyon jelentős zavart. De nem feltétlenül azt a, te, te, egy egyfajta működési zavart is, tehát nem csak az, hogy zavarban vagyok, hanem egy működési igen, zavart is. igen, ezt akarnunk kérdezni, mivel kapcsolatban van így a zavar, hogy milyen uh, kérdések vagy dirámák merülnek fel benned, hogyha így erről a Hát olyan, olyan, mint egy kontaktívban, mint aki elveszti a kapcsolatát a valósággal, mert az a valóság, amiről én azt gondoltam, hogy valóság, annak nem is egy alternatívája jelenik, hanem egy egészen más, és egész egyszerűen nem tudom, hogy akkor most miről beszéljünk. Tehát a, a, a Laura egyszerre egy tolmácsgép, uh -huh. és egyszerre egy másik univerzum, és kiszámíthatatlan, hogy éppen melyik. Mm -hmm. Legfeljebb, ha a Jóisten jól működik, akkor többször kép. Mert ha önállósul, akkor valami olyasmit fog kivenni a valami én azt mondom, hogy de nem, nem, nem, nem, nem, nem és akkor előbb meg megdődik rám, hogy mit is akarok. <gül> azt a zavart is előidézi, hogy eljönne egy olyan pillanat, hogy egy nyelven beszélünk, de nem értjük egymást? Mm -hmm. De miért ne értenénk? Ugyanazokat a tapasztalatokat éljük meg, csak másik szemszögből, meg más háttérrel. Nem, hiszen az interneten megél tapasztalat és a nem interneten megismert tapasztalat ugyanaz az interneten nem lehet étszet kapni. De nincsenek az interneten megél tapasztalataid? Tja, Facebookra me posztol, kommenteket olvas. nincs, tehát a ti. Internetes valóságotok megközelíti a 3D-t, amit én a partizánféle videóban elképzelni nem tudtam. Uh -huh. Tehát ti úgy beszéltek arról az életetekről, ahova én azért nem fogok eljutni sohasem, mert nem ismerem azt a világot annyira, nem ismerem az ajta jó ajtaját, és ha netán véletlen megtalálnám, akkor meg bent nem tudnék közlekedni benne. És nem irigyelek benneteket, amiatt, hogy ti két világban is otthon érzitek magatokat. De szerintem ez nem is az, hogy feltétlenül otthon érezzük magunkat, csak hozzászokunk azokhoz az új dolgokhoz, amik így mindig jönnek, akár mondjuk így az internetről van szó. Ez még a fiatalok között is, és még a generációnkon belül is van olyan, hogy nem értjük meg egymással a Én nem gondolom az, hogy mondjuk. De attól függ, hogy tényleg mihez képes nézzük, mert van a kihez képes, lehet, hogy egyébként tényleg jól értek hozzá, meg azért tudom, hogy mi történnek, miket, hogyan, meg nem tudom, mi a jó, de van-e ennek kihez képes, meg így azt érzem, hogy engem így egyáltalán nem érdekel, vagy nem vagyok annyira otthon benne, szóval ez tényleg attól függ, hogy így mihez, vagy kihez képes Nézzük és szóval a generációnkon belül is sok ilyen különbség van, azért nem. Benne, az hogy a hogy science fiction novella van már a Laura alapján, hogy eljön az az idő, amikor pont fordítva lesz a világ, és hát is akkor lesz, akkor lesz jól, ha otthon érzi magát az internetvilágában, és akkor fogja azt érezni, hogy nem stimmel valami, hogyha egyébként kimegy a valóság. De ez ne be, én nem akarok ilyen Ez ne be, de most még lehetséges, hogy paradigma váltás előtt vagyunk, de hol van annak az akadálya, hogy ez bekövetkezzen? Mentálisan bekövetkezhet, fizikailag nem. De abból, abból indultunk, hogy arról beszélt a Laura, hogy hogyan épít valaki magának egy környezetet, ha rosszul érzi magát. Tételezzük fel, hogy ezt már később annyira belakja, hogy onnan nem lesz. Hát van fizika, olyan, aki, aki most is kiszedhető. úgy van már, lehet, meg tényleg az is, aki mondjuk rájön, a videójátékokra, meg ilyenek. Vannak ezek a történetek, hogy valaki nem megy ki a szobájából konkrétan, van szóval vannak ilyenek, de szerintem nagyon sok ember egyszerűen megérzi az igazi emberi kapcsolatoknak, találkozásoknak, érintéseknek és minden ilyennek a hiányát. Ez tényleg attól függ, én mondjuk pont aki egyébként egy nyitott személyiség, ez ilyen technikai változások meg fejlődésektől nagyon félek, és főleg attól, hogy ezek mennyire uh, rohamosan és gyorsan történnek, Úgyhogy én pont az vagyok, aki inkább így a skeptikus és fél ezekre a változásoktól, és úgy van vele, hogy ez már ahogy így most van, ez már így is bőven sok, és még ezt sem tudjuk teljesen megismerni és felfogni és használni. És akkor ez meg még tényleg folyamatosan változik? Hát kérdezek, ez egyébként mennyiben pénzügyi kérdés? Kicsit se, hogy egyáltalán nem. Nagyon. Hogy egy pénzügyi kérdés. Hogy az ember milyen apokhoz és egyáltalán milyen lehetőségekhez jut ebben a világban. Tehát szóval eljut, nem, hát... eljutni Balira, ugye, az repülőjegy kell. Tehát van-e olyan, amihez pénz kell? Nem. De a telefon. Hát az maga. Kell. Ezeknek az appoknak a használata, mondjuk, amikről beszélünk, ehhez nem kell. Szóval ezek. De az alapegység, a telefon, a számítógép az a legegyszerűbbel is megvalósulhat, vagy megvalósítható ez. de nem kell hozzá pénz. Szerintem nem. Oké, okay, nem kell hozzá pénz. Hát de, hogyha világszinten nézzük, akkor azért még. De nem a kategóriába tartozik valamennyire, mondjuk azt hogy Világszinten igen, oké, okay, rendben van, de most nem az afrikai éhezőkről <gül> beszélek. Uh, mennyiben függ az intelligenciától, vagy valójában egy természetes intelligenciával el lehet jutni ugyanoda, mintha valaki egy Matek zseni? Tehát, hogy mennyire tudja használni ezeket az eszközöket? Nem mennyire... csak, hogy mennyire tudja használni, hanem mennyire talán rájuk. Ja, hát ahhoz nulla intelligencia kell szerint. És mennyire tudja használni? Ah, nem kell. Nem Annyira, nem. és pont ez a... Szminten, hát, egy két éves gyerek használni tudja. Persze. És ez Csak... a világ, ez mennyire van a boom előtt, mennyire van a boomban, vagy mennyire vagyunk a boom után? É, nekem van egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy olyan egyszerű logikai, ö, logikai rendszerekre van rászoktatva az agyunk, hogy mondjuk hogyan kezeljük a telefonunkat, mint tudom én, megnyomom a visszalépés gombot, egy oldalt megy vissza, hogy ezek a, ezek a logikai rendszerek ö, erre rászokunk, és ettől mi befolyásolhatóbbak vagyunk. Mivel hogyha megtapasztalunk egyfajta ilyen rendszert, és tényleg két éves konunk óta tegyük fel, hogy ezt használjuk és ebben élünk, igazából ezek működhetnek teljesen másképpen is. mert pont így van kitalálva, mert minden alkalmazás, minden különböző számítógép meg rendszer hasonlóan működik. Ettől rászokunk erre, és bizonyos dolgokra érzékenyebbek leszünk, bizonyos dolgokra megérzik. De ez kicsit így abban. a keresnek, meg a kínát is így nem tudom vonza más, mert valószínűleg sok ember ezt is keres, hogy mondjuk egy terül legyen, és mondjuk egy 8 órás munkanap után, mert nem akarja, hogy mondjuk a média yeah. is bonyolult legyen, és de közben ez az igény, ez lehet, hogy szóval, hogy melyik volt előbb, hogy ezt valaki kialakították, hogy legyen ilyen igény erre, vagy volt egy ilyen igény, és akkor azt valaki megtalálta, hogy ez hogyan lehet. De ilyenek is hogy mondjuk amikor látod a pirosikont, hogy jött egy értesítés, akkor az ösztönösen arra emlékezted, mint amikor nem tudom az ősembernek le kellett szedni a bogyót a fáról. Be, hát mennyi, mennyire van szükség, szükség mennyire kreatív az egész? Hát na, nem az. De, Mert ugye lehet, amiről beszélsz az pont ez? Attól függ, hogy használ, lehet kreatív. De nem kreatív. Tehát, hogy ez is eljuthatsz-e oda, gondolok, hogy, mondjuk hogy ez egy olyan alkoholizmus lesz, amely ne. alkoholizmus téged irányít? Persze, én Borzestorn És ha az alkoholizmust irányít, irányít akkor az összeesküvés elvéletet figyelembe véve végül is lehet-e valamilyen informatika bábja? Abszolút persze. És valószínűleg és, egyre inkább. Adakulják. És ez, ez tekintetben akár el is képzelhető az, ahonnan ez irányodban elindul? Anélkül, hogy konkrétan tudnák, hogy rólad van szó, vagy hogy rád akarnak lecsapni, de te már a rabjává váltál. Igen, én érzem, érzek egy kicsi klaustrofóbia érzést ezzel kapcsolatban. A másik világban is éreztél klaustrofóbiát? Milyen másik világban? A nem internetes világban. Je? Nem. <gül> van olyan tapasztalatod, amit az internetes világban megéltél, és amely megfeleltethető lenne a nem internetes világnak, és ott ugyanakkor ilyen élményed nem volt? Lehet-e szerelmes az internet, amiközben a valóságban nem voltál? Én biztos, hogy nem. De, de elképzelhető? -e? Hát én sem, ne, de, de tudom, meg van -e, ennek, beszéltem, aki meg azt mondja, hogy igen, meg hát végül is a plátói szerelem, és mikor... -e, is nyug... -e. A plátói szerelem, ez, ez az nem ugyanaz. Azért hasonlítom össze, mert mondjuk, hogyha valakit, és ezt most annak alapján mondom, hogy mikor beszéltem mondjuk olyannal, aki azt mondta, hogy szerelembe tudott esni, egy olyan ember, akivel még életében nem találkozott, hogy mikor nagyon kevés résztetet tudunk valakiről, akkor a fantáziánk a többit nagyon jól ki tudja színezni, és, nagyon, és sokszor az még erősebb tud lenni. Egészen kiválóan beszélsz, a fantázia és az internet egybevethető? Hát most ezt olyan szempontból mondom, hogyha mondjuk valakiről ne, látunk ne, egy képet az interneten. Én most kérdeztem, a fantázia és az internet egybevethető, ebben sem? Voltatok már szerelmesek? Én voltam, hogy láttam volna. Voltam? Én ezt így nem tudom biztosan kimondani, hogy igen. Mert ugyanaz történik, szóval, hogyha valaki ö, szerelembe esik, akkor azokat a részeket, amik ismeretlenek számára, vagy nem tetszenek, vagy nem tudja, azokat kipótolja a fantáziája. És az internet ugyanerre ad lehetőséget. Kapunk bizonyos mennyiségű információt, és az ismeretlent az pedig. Nem biztos, hogy a fantázia lehetséges, hogy az érzéki világa és az érzéki világa és a fantáziája. Tehát most elkezdtünk valamiről beszélni, én magam se tudtam. Ezek azért nem ugyanazok a. Tehát nem ugyanonnan vesszük ki ugyanabból a tányérból. Nem ugyanonnan, de egy hasonló folyamat megy végbe. Szóval az, hogy az internet több ismeretlent hagy maga után, az ennek köszönhető. Be ugyanazt is, hogy, bocsa, hogy már régen is azért mondjuk, hogyha a nagy együtteseknél és mondjuk akik világszinten híresek voltak, és akkor az a fajta imádat, amit a lányok éreztek azok iránt az énekesek iránt, hallgatták a zenéjüket, láttak róluk, róluk képet és a többit, a fantáziájuk pedig ki tudta annyira színezni, hogy egy ilyen imádat kialakuljon. És szerintem ez kicsit összehasonlítható az, amikor valaki az interneten esik szerelembe, hogy tényleg van kevés információja és a többit annyira a az, aki tudja színezni, de és ki tudja fel. A legyen kevés információja van. lehet, hogy rengeteg információ. Hát nem van. Olyan is, hogy rengeteg, de az sosem lesz az, mintha okay, való. Valahogy... De minden átírtok. Mi az, hogy ismeri. De én csak azt mondom, hogy még akkor is, hogyha kapról a nagyon sok információt, nagyon sok képet uh, lát róla, vagy nagyon sok mindent leír magáról, az még akkor sem lesz, nem összevethető azzal, mint, hogyha mondjuk leülne elé, ott ülnének egymás mellett, és úgy beszélgetnének. Mert, a, a laura mondott, egy kulcs ismeri. Nem találkozott szemben. e soha. A háromdimenziós ismeret, most magam ellen beszélek, és az interneten szerzett ismeret? Nem. Mi a különbség? Az egyik ismeret, a másik pedig hallottam róla, láttam. A függőség vezethet oda, hogy ez az egyensúly, vagy ez az egyensúlytalanság megbomlik? Igen. Hát nem csak a függőség, de igen. És hogyha ez a függőség olyan mértékűvé válik, hogy ugye nem látszik rajta, hisz alkoholista, de iszik, hogy beköltözik oda, akkor létezik -e az, hogy egyszer úgy csukódjon be egy ajtó mögötte vagy előtte? Nézőpont kérdése. Hogy onnan soha a életben nem lesz kiszedhető, vagy ki tudja, minek az árán? Hát persze, azért erről már hallunk, Ö történeteket. Most például, amit az előbb mondtam, hogy a, valaki mondjuk a videójáték, mert az pedig az internet világen belül, a videójáték. De mi ez van akkor, hogyha olyan... ez tömegessé velük? Mi van akkor, hogyha ez úgy válik tömegessé, hogy ő mondja róla, hogy abnormális vagy, mert ő azt tekinti már normálisnak, és eljut olyan számig az így élők mennyisége, hogy egybevethető lesz a korábbi való világban élőkkel. Akkor mi lesz? Hát ez, ez rossz. Vagy ez egyáltalán bekövetkezhet? Bekövetkezhet szerintem azért, mert most már nagyon nehéz olyan döntést hozni, hogy én függetlenítem magam ettől a világtól. Nekem, apukám, ő ezt szeretné, tehát, hogy ő uh -huh. nem akar részt venni a közösségi médián, nem, ő csak telefonálni akarja használni a telefonját. De közben meg itt van az egész család, és muszáj, hogy fönt legyen messengeren, hogy lássa, hogy mi történik a családi csoportban. Ezért ő például a múltkor is véletlenül kiposztolt a Facebookra a riasztókódot, mert el akartak küldeni a családnak. <gül> Szóval ő szerintem, olyan helyzetben van kényszerítve, hogy nem tudja meghozni azt a döntést, hogy ő független marad ettől a világtól, pedig neki ez lenne a preferenciája. Szóval valószínűleg, hogyha ez még tovább megy, és tovább fog menni, akkor mi sem fogunk tudni olyan döntéseket hozni, hogy valamiben már nem Nekem akarunk részt hogy azért volna ja, hát nehéz, nagy szükségem rátok. Mert a veletek való kommunikáció, az valójában mindenre vonatkozik. Hiszen amiről én beszélek, Addig azt gondoltam, hogy az egy aspektus a sok közül, persze én azt gondoltam, hogy ez a legjobb, de a tétek az nem egyszerűen egy aspektus, az valami más. És én még csak azt sem mondom, hogy azért akarok veletek így együttműködni, mert a tétek jobb, és, vagy rosszabb, és én azért akarom, hogy kiderüljön, hogy én mennyire külön vagyok nálatok, hanem mert... Amerikát fel akarom fedezni a valóságban, és fel akarom fedezni úgy is, ahogy ti csináljátok függetlenül attól, hogy nekem egyébként melyik tetszik jobban. Egy olyan lehetőség, amiről egyébként nélkületek le kéne mondanom. Én egyébként nagyon szívesen lemondanék rólatok, de a világ ugye ide jobban nyom rám titeket, mert nem vagytok nélkülözhetőek. Ti érzitek ugyanezt? Egymá, tehát azt gondoljátok, hogy a másik az egyszer megszűnik? Mint, mint, mint az apád vagy én? A mentalit nem fizikailag, hanem a mentalitását illetően. Utól, utól fogják érni a generációk egymást, hogy ez a különbség mindig fönnmarad ezentúl. Eddig is hát mindig fönnmarad. különbségek mindig párszalának a, a generációk. De a technológiából adódó különbség nem volt ilyen. De. Az internet előtt nem volt ilyen. Nem volt, de hogy például, amikor először megjelent a fotózás, akkor az összes festő azt hitt, hogy el fogja veszíteni a munkáját. Ez is egy óriás idő, mindig féltek az emberek, mindig féltek az újtól az ismeret. És nemtől. a fotózás és a festészet közötti párhuzam az megfelel annak, amiről mi beszélünk. Miért nem felállítom? Ha, hát hát úgy érződött, akkor annyira Abszolút. nagy különbségnek érzed, de Most az éjjel miatt veszítjük el a munkáját. De a kérdés az, hogy a tévé miatt is frász kapott a színház, vagy csak beszéltek róla. Szerintem de ez a... biztos volt olyan. volt. Meghihettek, de ez a tanulság, hogy... De... És, és akkor ezek szerint most el tudnánk azt mondani, hogy a színház mennyiben változott a tévé miatt? Ne. Az a helyzet, hogy erről én is csak úgy tudok beszélni, és ebből a szempontból egyébként egyrészt a mi beszélgetésünket megkönnyíti szerintem, mert egyébként én is szkettikus vagyok, és sok félelmem van ezzel az egész világgal De a nem szó, úgy, hogy... Az a kérdés, hogy a egyetemen hogy... lehetne tanítani a televízió hatása a Hm. Vagy maradjunk a te területeden. lehet -e tanítani a festészet, hat, a fotózás hatása? Ezt én hát valamilyen formában igen, ezt tanultam is. Valamire. De ez egyébként egy önálló ez tanszék lehetne? Egy... Nem lehetne egy önálló tanszék, hát de hogy egy meg... nagyon fontos téma. Ezt én értem, hogy fontos Udámint téma, de a, jelentő... de a jelentőségéről beszélek. beszélek. Ne felejtsd el, hogy minek kapcsán jött elő ez most. Igen, csak szerintem én oda akarok kiúkodni, hogy ennek az a tanulsága, hogy folyamatosan megélünk ilyen folyamatokat, hogy új dolgok vagy felváltják az előzőt, vagy nem. Félelem van bennünk rossz, most már a, a rádió már szinte teljesen eltűnt, a TV is egy kicsit. Úgyhogy az emberekben mindig benne van ez a félelem, viszont nagy számok törvényében megy tovább a világ, és azért annyira könnyen nem felválthatók okay. ezek a médiumok. Hagyjuk. Én el is fáradtam. Én csak egy dolgot szeretnék még mondani, hogy szerintem egyébként azért bennünk is ott van, hogy ugyanúgy a régi dolgok iránt is szeretnénk kapcsolódni, és nem szeretnénk újra. De a, a, a fáradtságom az azonkő tényleg elfáradtam. Hadd meséljek el valamit. Um, én egy élőlebonyolítású, interaktív rádium készítettem 2000. Októberre óta, ami aztán később változott, mert internetre is került, változott, mert tévén is fogható volt. Zene is volt benne. Az egyidejűségnek és az interaktivitásnak ugyanolyan jelentősége volt, mint a zenének, de az interaktivitás és az egyidejűség volt az, ami egyértelműen összekapcsolódott. Ezt a YouTube kiiktatta. Belejött, hogy a YouTube nem szereti az egyidejűséget, és az interaktivitást. se egyiket. Se nem pártolja a rendszerem. Szondi. Pénteken Navrasis Tiborral beszélgettem, és utána horvát Csabával 8 óra 9 perckor tették közzé, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépett, Egyedül a barátnőm küldött üzenetet. Ez régen 28 telefon és 43 e-mail lett volna. Hosszan értekeztem arról, hogy vajon miért nem értesít senki, hiszen azért a mostani kejfejancsi nézők hallgatók halmazatilag valószínűleg azért jelentős mértékben úgy fedik le egymást, hogy a régiek. Tehát nem újakkal bővült, hanem a régieket is elvesztettem, és most szerzem vissza az újakból is van valamennyi, nem tudom, népszerintem is velem őket. Senki. Aztán kifakadtam, ketten elnézést kértek, valaki írt egy e-mailt, hogy ne sírjak, csináljak műsort. Uh -huh. Nem tudtam velem kezdeni hiszen én egyébként műsor közben nem nyomogatom a telefonomat, mert ha nyomogatom és most tévé is, minden, akkor például van egy itt beszélgető partnerem Skype-on a szóvá teszi, hogy miért a telefonommal foglalkozom én nem vele. Ennyire megváltozott a világ. Még szív, név szerint is megszorítottam őket, hiszen korábban elképzelhetetlen lett volna hogy ne küldjenek, most már nem tudtam, hiszen könnyen lehetséges, hogy délután néztek volna meg a műsort, vagy egyébként nincs műsor, mm -hmm. tehát ugye a műsorszó se jó már, tehát hogy egész egyszerűen permanensen korrigálnom kell magam. Ez egy nagyon jó példa szerintem, és pont nagyon szomorú is, mert hogy ez, az, ez a kapcsolódás veszik el, és talán ez a legnagyobb veszteség, Ebben, ennek a változásnak. Ugye én azok közé tartozom, aki még mind a kettőt megélítik, könnyen lehetséges, hogy még átmenet vagytok, de a nagyobbik részét már a másikban fogjátok megélni. A másikban mi nem tartja szükségesnek az ember azt, amit korábban szükségesnek tartott, hogy értesítse erről az illetőt? Van erre válasz? Én anyukámat felhívtam. Tudta? Tud de igen, ez az, hogy tudta. Igen, de nem, nem szólsz mi? a másiknak, mert valahogy arra következtetsz, hogy ha te megtudtad, akkor mindenki más is megtudja. De mondjuk attól, és szerintem ilyenkor mondjuk azért átküldjük egymásnak, de sokszor mondjuk azért, hogy akkor beszéljük meg, vagy, hogy ki mi a gondolat. De nem sok olyan élményem volt még, hogy valakinek újját tudjak mondani. <hállás> ez egy nagyon jó mondat. Hát nagyon jó mondtad, hát meg. Hát vagy csak a... azért, mert mondjuk ő még aznap nem nézte meg a telefonját, és akkor, te között, elég, és akkor, úgy, látja, és akkor úgy látja először, hogy az üzenetetben, de valószínűleg amúgy is látná föl, hogyha egy ilyen nagyobb dolog. De adott esetben egy telefonhasználati módból ma már egy másik tud következtetni a partnere hangulati állapotára. Hát szerintem sok félreértést tud ez okozni. És még egy, aztán visszatérünk a szavazásra, hogy keretes legyünk. Mennyire titok mindaz, ami a telefonoddal történik? Kem nem az. Mennyire hálószoba? Hát, attól függ, nem tudom, hogy az üzeneteimet szeretném, hogy mindenki végignézze, de hogy hát... De miért pont az üzeneteket, az, hogy mit néztél? Lehet, hogy egyszer az ideggyógyászodhoz, vagy a neurológusodhoz a telefonodat kell elvinni, és abból ő kiveszi, mint programhasználat a múltadat, és az alapján fog véleményt. Te hát a, a neurológus ugyanakkor odaadom. Na, Tehát simán lehetne egyébként szerintem, hogy nagyon mm. komplex képet adna, de én úgy vagyok vele, hogy bárki nézheti. Szerintem azért valamennyire privát. És mit gondolunk arra, hogy a tiédet el lehetnek kérni vagy sem? Bele lehetne nézni? Akkor az elején mégis miért mondtad azt, hogy nem? Hát azt, hogy hány órát használod, Igen. azt nem akarod elmondani. Nem Meg lehetni. Hogyha valaki már elveszi a telefonomat, és pont ezt, ez érdekelni, akkor annak nyugodtan néz. Nem tudom, hát hiánya, régebben hiánya egyértelmű elvonási tünet. A, hány, mennyi időtől kezdődik az elvonási tünet? Ez csak arra utalok, hogy az RTL-en e, volt egy olyan pillanat, amikor vala, egy elemző azt mondta éjszaka, hogy már csak egy ember tud érdemleges információval szolgálni, mert a másik kettőnek e, a számítógépen lemerült, ami egyébként agyrém, hiszen csak egy konnektor kellett volna, de ezzel együtt ez történt. Három ebből kettőnek a számítógépen nem működött, ebből adódóan már beszélni se tudott. Már, már az a valóság, amiről egyébként ti beszéltek. Nekem most volt valamennyire egy ilyen uh, sztori egy hete, vagy talán több, hogy uh, így rossz lett a telefonom, és nem tudtam bekapcsolni egyáltalán. Így utána néztem így a gépemen, és akkor így nem lehetett kész, és bevittem szervizet, és akkor már az, hogy mondjuk hogy az sem jött fel pársra, és akkor jó, így, hogy a számítógépem jól, így meg tudtam beszélni, hogy nem fog tudni írni, de találkozzunk itt, és hogy egyébként én mikor ez volt, hogy rossz volt a telefonom, és tudtam, hogy mondjuk egy-két napig nem tudom használni, akkor úgy voltam, mert most lehet, hogy lesznek elvonási tünetek, de egyébként ilyen kellemesen megismerkedtem. Egyébként tudjuk, hogy mit jelent egy kábítószeresnél, és az akkor az elvonási tünet. Mit jelent egy internet használónál? Szorongás. Igen, vagy maradok le... valamiből, nem tudok valamit. Hát meg már hogy hittél, hogy a görgetés, hogy úgy, ahogy a. Ciginél is sokszor egyébként, maga szá, szóval, hogy jó önmagában van egy szá, szóval, hogy a nikotinra is rá támad. Azért nagyon érdekes, és nem akkor bonyolultan kérdezni, mert a végét még azért föl akarnám vezetni, hogy egy távolismerősöm gyereke már a szülőire is rátámadt akkor, amikor el akarta venni a kezéből a készüléket. És nagy nehezen hajlandó volt elmenni. Pszichiátriára, egy kiskorúról van szó, közel a 18-hoz, öt nap alatt hát első menetben ezt megszüntették. Neki nem kellett visszamenni, a szülőknek mondták, hogy ők még menjenek be, de az ismerősöm, aki a híd, őt is meglepte, hogy ez öt nap alatt elérhető. Természetesen ebből nem következtethet, nem vonható esetben következtetés, ahány eset, ahány besz... annyi eset, és, mi és mi persze persze azt se tudjuk, mondjuk, hogy ez véglegesen. Egyszer... Oda kerül, vagy oda a telefont a gyereknek, vagy elkezded használni, akkor onnantól már nehezebb az út vissza. De persze királyt Nem jön. Én... 18 éves. Hát majdnem. igen, mondjuk, az, az már más. De mindegy, én csak ezt akartam mondani, nekem így az egyéni tapasztalatom most ezzel kapcsolatban pozitív volt, mert uh, igazából az egyetlen dolog, ami így aggottam, az az volt, hogy mondjuk vártam valakit üzenet, és akkor mondjuk, hogy ezt nem tudom megnézni, de hogy uh, egyébként így. Mártam, az ennek hogyha. Igen. Ha nem bennéd föl a telefonodat, van barátod most éppen? Uh -huh. De volt. Már a telefonos időszakban, tehát nem, nem élted morgányosan az egész életedet. Hát most hogy mondjuk, romantikus kapcsolat, vagy hogy barátok? Nem, a szerelmi kapcsolat. A szerelmi kapcsolat? Nem. Soha nem bocál, szerelmes még? Hát ezt én nem tudnám teljesen... Majd, akkor nem az egy tudom egy új, új, új szeg... válaszolni. És te? Mert most hogy egy új fejezetet nyitnánk, de ezt most nem fogjuk. <gül> Valójában azt akartam kérdezni. Hány napos nem reagálás váltana ki egy személyes felkeresést a másikból, azt követően, hogy egyébként rendszeresen telefonon tartottátok a kapcsolatot? Hát, biztos már, én, vagy nem tudom, például, azért, az anyukám Igen, a Majdnem minden nap beszélünk, úgyhogy mennyi idő kell az, hogy elkezdjen aggódni, hogyha telefonod, vagy hát nem beszélsz, fel, és te nem jelentkezel? Hát mondjuk szerintem, hogyha így egy nap, mert hogy mi mondjuk telefonálni terén kevesebbet szoktunk, de ezért minden nap mondjuk messzencselen írunk egymásnak egy valamit. Szerintem minden nap írunk egymásnak. Okay, az, és egy, nap egy, után, nap... egy nap után lenne, kezdene aggódni? 24 óra után? Valószínűleg igen. Meg mondjuk, hogyha felhívna, szalasz, hogy mondjuk nem messengeren ír, hanem normális szalaz, hogy telefonon felhívna mondjuk, és négyszer egymás után lehet, hogy nem is kellene 24 órának eltenni, akkor már lehet, hogy picit aggódna. De egy nap az, az azért biztos. meg még Melyik a rosszabb, felhív? ha kicsöng és nem veszed föl, vagy aki, ha nem válaszol a telefonot? Uh... Hát szerintem mondjuk, hogyha az, hogy uh, írásban nem válaszolok, mondjuk messzencsen, az még az, hogy egy napig az, az nem. De én most arról de mondjuk, felhív, és nem veszem ne, fel Most összor, nem ugyanarról beszélünk. Az... Én azt mondom, hogy ír neked, nem reagálsz, felhív és kicsöng, vagy felhív, és ki vagy kapcsolva. Melyik a rosszabb? Ha ki vagy kapcsolva, vagy hogyha kicsöng, és nem reagálsz, vagy nincs különbség? Uh, Szerintem nincs különbség, mert szerintem mindkettő, hogyha mondjuk négy-öt hívás után is vagy az, hogy ki van kapcsolva, vagy az, hogy ki csöng, akkor mindkettőten, hogyha többször megtörténik, akkor kicsit aggodalmat válthat ki. Mi alapján zavaztatok? <gül> Én most uh, egyébként kevésbé így az érzelmi szempont, hanem kicsit ilyen... Uh, ez így nagyon hangzik, hogy mint egy ilyen sakjáték, picit úgy tekintettem az egészre, de hogy most jobban egy ilyen picit ilyen stratégiai gondolkodás volt bennem az egészszel kapcsolatban. Ö, és én így az alapján szavaztam egy kicsit így az vizet, hogy lehet felkavarnak mindig. És azt a rössze a, a logikát, amit alkalmaztál. Szerintem abszolút. És te? Én Nem volt bennem kérdés, vagy úgy nem tudtam rajta annyit gondolkozni. mi alapján szokoztál? Mit tűnt logikusnak? Számomra. Nekem is most ez ilyen szinte egyértelműnek érződött, hogy mi Megmondjátok, a... Megmondjátok, vagy nem mondjátok? Megmondhatjuk. Hát Én helyett... megmondom, persze. Mindjárt a időmet is. Én. Ó. <laughs> oh. ö... Én a, szerintem itt most főleg talán az EU-s az, ami így a legrelevánsabb, és a magyar Péterre én a harmadik alternatívát akartam ö, erősíteni, hogy legyen egyáltalán harmadik alternatíva. Ö, nekem így az egész magyar Péter jelenséggel, mint mindenkinek sok van, nem értek teljesen egyet mindennel, de közben meg van, amivel egyetértek, meg én ö, azt gondolom, hogy a Fidesz valakitől ennyire fél, akkor azt ö, támogatni kell. Főpolgármester? Én nem Budapesten vagy nincs lakcímem Budapesten, úgyhogy. Laura? Ö, ugyanúgy magyar Peti, és nekem sincsen lakcímem, de karrierire behúztam volna, főleg ezután. Amúgy igen. Én nagyon és az őszinte tekintete van. Bízhatok abban, hogy őszre visszatértek? Persze. És kitalálunk valamiféle együttműködést? De nem most a k... nyáron is nyomhatjuk, vagy? Nem én, nem. Én, én most szeretnék mindent. Tehát én most internet, meg egyéb minden függőségtől. Tudod mit? Rende van, az Andrások múlik, egy-egy beszélgetést. Jó, nem, dolgozni nem akarok permanensen. Tehát mm -hmm. ugyanúgy, ugyanúgy dolgozni minden nap nem akarok. Uh, így beszélgetni azért más, mert egyébként ebben az esetben elvesztem a kapcsolatomat azokkal a hétköznapi jelentségekkel, amiről egyébként engem kérdeznek. Mm -hmm. Más kezd foglalkoztatni. Mm -hmm. De tudunk másról is beszélni. Köszönöm, jól esik, és akkor, akkor ezt megbeszéljük kívül. Már csak az András beleegyezésekkel. el. Viszontlátásra, pont, Viszont látásra viszont